Du lytter til Radio 24-7. Den originale Dallradio. Velkommen til Politiradio. Med Sebastian Rikkelsen, Nedim Yassar og Marie-Louise Toxvi. Vi skal som altid vidt omkring i dag. Vi skal blandt andet, det glæder mig meget til, simpelthen ind i et lukket rum, som man sjældent får adgang til. Vi skal nemlig helt ind i voteringslokalet, i, i retssalene, altså der, hvor dommer og lægdommer sidder og afgør tiltaltes skæbne, øh, når der skal afsiges dom. Vi får besøg af en tidligere domsmand, som vil selvfølgelig ikke tale om de sager, han selv har været med til at dømme, men man kan fortælle os lidt om, hvordan det arbejde egentlig foregår. Det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Historisk dag. Og Nathem, mm -hmm. du, øh, du har jo, om man så må sige, teaset øh, lidt på sociale medier om, at... Øh, du igen kan fortælle nyt om, hvad der sker i den baserende bandekonflikt i København. Det er jeg også meget spændt på at høre, hvad du har med til at... Og jeg sige også lige sige, at det har været dejligt at lave den opdatering på Facebook, for de har fået fred for alle de journalister, der vækker mig hver morgen, når Nå, oh. al den opmærksomhed, du slipper <laughs> for <laughs> Det er så skal og så læng. Ja, mm, skal du ikke passe din sko? Jeg har jo fri, fordi vi har en GK2-eksamen her på mandag. Så en, jeg op. en gk2, Den er en større skriftlig opgave. Aha. Mm -hmm. Mm -hmm som vi skal aflevere på mandag. Vi skal ind, og så får vi vores opgave, vores case, og så har vi seks timer til at lave den. Okay, og har du der en telefon, eller må du være i kontakt ud? Ja, du må alt. Så godt, så slukker jeg min telefon. <laughs> det har jeg dig røget hele tiden. Nå, øhm, Sebastian, ja? jeg tror, det er dig, der kan gøre os klogere på den der ret spektakulære og lidt usædvanlige nyhed, der kom ud fra Nykøbing onsdag. Mm. Øh, der var simpelthen en befrielsesaktion Jamen, det, af en korrekt. fange. Jamen, øh, altså i onsdag, så skete jo noget meget spektakulært, som selv var inde på, fra sygehuset i Nykøbing Falster, der en 32-årig mand, som afsonede en fængselsdraft på 4,5 år for noget hashmåling. af hvad vi ved i hvert fald. Øh, han sad i storstrøm fængsel og var på grund af en landform form for skavank, siger hans forsvarsadvokat, øh, på det her sygehus. Storstrøm fængsel, det er det nye ikke? Det, det nye, stik, det, det nye øh, super fængsel. Jo, lige præcis. Ja. Så han var klukkig nok til at tage væk fra det fængsel. Og øh, hen på det her sygehus, der øh, blev hun så befriet. Æh, ifølge sigten så var det flere gerningsmænd, som troede tre fængselsbetjente med pistol og udsatte for grov vold, både øh, fysisk og via noget, noget peberspray, de brugte. Og allerede øh, 15 minutter efter den her befrielsesaktion, så blev en 27-årig mand anholdt og sigtet for medvirken til den her fangeflugt. Jeg stopper lige en gang, Sebastian. Øhm, for du sagde, du brugte en formulering, som, som jeg lige studsår. Du sagde, at, at den her fange fangehersmuler, øh, tror vi, han er. Mm -hmm. det, det, politiet vil jo ikke oplyse, øh, hvad, hvad han er dømt for. Fordi man kan sige, det er en mand, hvis, hvis øh, den straf, han afsoner, det er jo en sag, som er afsluttet. Mm -hmm. Og når man sidder i Kriminalforsorgens institutioner, så har man jo også ret til en vis som privatliv. Ja. Så politiet må jo ikke bare gå ud og sige alt muligt om ham. Men så sagde du, at han havde været kløgtig nok til at komme væk fra fængslet. Og bare for ligesom at, at med nogle, nogle billeder, øh, som måtte opstå inde i hovederne øh, i jorden, så er det jo ikke sådan, Nedim, når man sidder i et lukket fængsel, at man sådan bare lige kan komme væk, vel? Nej. Altså det... hvis man skal på hospitalet, eller hvis man er et eller andet, når man sidder i fængsel, hvad så? Jamen fængslerne har jo deres egen læger, og hvis det er alvorligt nok til, at man bliver nødt til at køre der til hospitalet, så er det kun derfor, man gør det. Så hvis det er fordi, det er ondt i halsen eller ondt i knæet, så har de deres egen læger. Så det er ikke sådan, han er kommet ud. Så der må have været <går> et eller andet galt med ham, siden de kører dem på hospitalet. Jo, altså, det kan jo være en, en eller anden specialist, man skal opsøge, hvad ja, ved jeg. Ja. Men, men, øh, og så bliver man jo altså ledsaget af fængselsbetjent. Mm. Hvis, man, hvis det nu havde været en arrestant, altså en, der var varetægtsfængslet... Men, men han sidder, altså, hvad jeg kan høre fra, hvor han sidder henne, så må han da have været en alvorlig konge, fordi det er jo kun de hårdse af de hårdse, jeg har hørt, der får lov til at sidde der. Ja, og det ved vi jo ikke noget om. Og det skal også sige, at hele den her øh, varetægtsfængslet, der senere er sket, fordi han er blevet anholdt igen, og nogle andre personer er blevet anholdt, altså det er jo sket bag lukkede døre, så vi ved ikke særlig meget om sagen. Ja, Nej, vi der ikke være ikke så meget om på fri ham. Fod. Men... men øh... Han bliver i hvert fald, de, de myller ind på hospitalet og truer personalet og fængselsbetjentene, og så får de altså manden med. Så får de manden med. Og så relativt kort efter, så bliver en af personerne allerede anholdt i en, i en, i en Mercedes, med stjålne nummerplader på. Og der, der er allerede billeder, af, florerer der, hvor han er blevet anholdt, den her person. Men så onsdag aften, der bliver en øh, en 23-årig altså samme samme ja. 23 person anholdt et eller andet sted her i København i en bil. Han bliver sigtet også for medvirken til den her flugt. Og om i bagagerummet, der man renser og bilen, der finder man så den her øh, person, der rent faktisk er på flugt. Er sådan, så, som jeg hørt om det, så, så politiet bliver politiet <hømmen> på en eller anden måde opmærksomme på bilen mm. og følger efter den, og der kan man bare se, at der sidder bare en mand og kører. Ja. Så det er faktisk først, at man får den stoppet, og man så af en eller anden grund anholder mand. Ved du det? Hvorfor anholder man ham? <hømmen> jeg ved det simpelthen ikke. Og som Nej. sagt, der er jo ikke særlig meget ude om sagen. Nej. Men jeg vil, jeg vil sige, i sådan en sag her generelt, og igen, hvis, hvis vi går lidt ud fra, han er, han er en... En, en, der er kendt for meget kriminalitet i narkomiljøet, så, så kender politiet jo ham, og de kender hans netværk. Så man sætter selvfølgelig rigtig mange ting i gang, altså både omkring straksaflytninger, går i gang med el, el, hele hans, hans øh, venskabskreds, og man går i gang med at, at rense og besøge de kendte adresser. Altså dem, det, man ved, han kender? Ja, lige præcis. Ja. Ja. Men ved man om den her person, der blev anholdt øh, onsdag aften, blev han anholdt før, de tjekkede bagagerummet, eller efter... Altså Altså som jeg har fået det at vide, så blev han anholdt først og sigtet for det her. Så de må vide, hvor Så han de må noget. Ja, så de stopper ham. Stopper oh. bilen. Sigter manden, anholder hmm. mand, sigter ham, og så siger de vi skal rense i din bil. Ja. Og så kommer man om bagagerummet, der ligger. Han. Men ved det så sige, altså har han ligget der siden onsdag formiddag? Nej, da... han har nok altså... sat sig ind i bilen, og så skulle de et eller andet sted her. Altså det ved jeg simpelthen ikke, men det var også det, var også det der med jeg, jeg sagde med at han var klygtig. Altså, det kan godt være at han ikke var det. Men lige i den, i den her henseende, det her med at det sker på et sygehus. Det gør det jo noget lettere at, at forsvinde. Og så var de jo også så smarte, at de har skiftet bil Aha. og ladet en person blive anholdt. Fordi I den er, første bil? I den første bil, ja. ikke? Fordi der er meget stor sandsynlighed for, at han vil blive anholdt kort mm. tid efter, og det blev han så også. Så på den måde var de jo lidt smarte, men de blev fanget. Så, de, så vi kan forestille os, at de kører fra, fra hospitalet i en bil, og så, og så skifter de bil, mm. og så kører de videre. Men, men, så det kan godt være, at han liggede om det der rum ret længe. Nogle timer. Ligger og kører rundt? Hvad tænker du nedenfor? Jamen, jeg tænker. Det har nok ja, jamen, det er været et sted henne med ham øh, i den anden bil, og så har de fundet ud at nu skal vi videre til et andet safehouse, og så er den er hoppet ned i bagagerummet, og så er de blevet stoppet. Eller måske de været på vej til Sverige, ud af ja, landet. Måske, uden os. Men øh, ja, under alle omstændigheder, så leder det til, at politiet mener, der er en mere person, der stadig er på flugt, og derfor skal ikke det døren. Altså, som har været med til det. Her? Som har med. Været med ja. Sebastian er lidt inde på det, Nete, men, men hvad tænker du, når du hører om, no om nogen, der øjensynligt har, hvad skal vi sige, kammerater eller håndlanger til at, at, at sætte sådan noget her i værk? Altså det er vel ikke den, den, en, en, hvilken som helst røver, der, der kan det, eller hvad? Nej, altså i mine ører så lyder det som om, at vi har med en person, der er rigtig god, rigtig god til at uh, fordele sine ressourcer med sine brødre. Uh, der er jo ikke rigtig mange, der vil gå ud og gøre det her for nogen uh, for at få en langdom. Det her, det betyder jo, at vi har haft med. En, nu ved jeg ikke om han er bandemedlem eller noget, men det lyder som så, om. Så så vidt jeg forstår er han ikke. Altså, på den måde for rock- og bandemiljø. Altså, han er... Han Nej, ikke men, være men, men, men hvis han sidder inde i år for hash, så har han haft med rigtig meget hash at gøre. Øh, og, og hvis nogen øh, tør at gå ud og, og prøve at redde ham på den her måde, øh, det beviser bare, at den her mand øh, er, har de brug for Øh, ikke sidder bag trammer, men de har brug for ham udenfor, fordi et eller andet sted har nok været den, der har kørt organisationen. Eller så har man en vis status. Det det også, Ja, men status eller... og status. Altså det, du kunne for eksempel ikke få mig til at gå ud og lave sådan en aktion for hvem som helst i miljøet, øh, bare for at få en status, for jeg ved jo godt, at det, det er fucked up i nej, det Nej, langt, nej, hvis, den, hvis ham, der sidder, altså ham, der, ham, der skal befries, ja. han skal være... En forholdsvis stor kanon, for nu at sige det på den jamen, måde, for, jeg vil sige, at nogen, han er, jamen, jeg, det jamen, jeg siger, han, han har nok været en positiv stor kanon, fordi der jo, man gør det jo kun, hvis det er, at personen er meget vigtig i miljøet. Ja. Og, og hvis du har en organisation kørende, der laver rigtig mange penge, men den kun kører, fordi ham her har været mellemmanden til et eller andet andet person, mm. så har det jo nok været grunden til, at man gerne vil have ham ud så, igen. Så det handler om økonomi? Det er jeg sikker på. Mm. Og, og kontakter, og, ja. og, og hvilken position man ja. har i miljøet. Har, har du nogensinde været, at du siger, at det vil du aldrig gøre? Nogensinde været med til at befri nogen? Nej, aldrig. Nå, der er heller aldrig nogen, der er kommet at dig. Øh, nej, aldrig. Det kan du tænke over. Ja. <laughs> <laughs> øhm, nu gik det jo forholdsvis hurtigt, Sebastian, det her med, at man først fanger en, og så man på en eller anden måde bliver opmærksom på den anden bil, hmm. med, med det, hvor, hvor man så viser sig at ligge i bagagerummet. Men, Altså, hvor stort et setup er man ude i, når man, når man pludselig står i Nykøbing Falster, og det her er på hospitalet? Vi kan i hvert fald konstatere, at der er nogen, der ikke har læst om den seneste respektpakke, om at man må ikke gøre tavlige ting på folk på hospitalerne. Nå. <laughs> øhm, for, og for at man, altså, hvor stor en indsats er vi ude i, for at det kan lykkes at, at snuppe manden samme aften? Ja, altså, jeg tror, det er en meget stor indsats, de har, de har gjort, fordi det er, det er jo afgørende, at det kommer til at ske hurtigt, det her. Jeg går ud fra den... I det er meget, meget svært at forsvinde i et land som Danmark. Så han på en eller anden måde så går ud fra, at han forsøger at komme ud af landet. Så derfor så skal man fange dem hurtigst muligt. Mm. Så jeg tror, alt bliver sat ind på at gøre det hurtigst muligt. Altså en person som den her mand, der flygter, vi ved jo, at han bliver lige pludselig landskendt i det her land, og specielt i det kriminelle miljø, og også i politiets miljø. Mm. Fordi jeg var jo inde på den snapchat tid der hedder LiveDK1, øh, hvor det var, man så betjentene, der havde ham her i håndjern bag deres bil, hvor de filmer ham hvor han står og smiler med håndjernene på og viser dem. Altså hvem? Den her mand, der blev anholdt i den her sag. Altså flugt... fanget, ja, fange. Der kan man se, at han en politibil, og så sidder øh, chaufføren, ham der kører bilen, og filmer ham, og sender den så ind til live.dk, øh, som er et, øh, et øh, sted, Øh... Altså, jeg forstår ikke, hvad du siger, Nej, det går en snapchat nej, nej, ja, ja, men det er ikke det, jeg mener. Det er ikke filmer? Er det der filmer Ja, han sidder jo med en håndjern bag en politibil og smiler til det her kamera, imens han bliver filmet. Altså, Hvor... er det... jeg tror, var det forstår. Er det en politibetjent der sidder og filmer? Det kan jeg jo ikke vide, men han sidder med håndjern. Jeg kan gå ind på den nu, så kan vi få lov til at se den alle sammen. Eller, I træ kan se <laughs> Okay. <laughs> Nå, okay, jamen, det må jeg jo undersøge. Det synes Telefisk, jeg, det er meget mærkeligt. Fordi, er det lyder mærkeligt, altså, altså, hvis politiet... Politi... Altså, Sebastian... Nu går jeg i så finder jeg Sebastian, <laughs> altså at man anholder en mand og sætter ham ind i en politibilen med håndhjern på, og derefter filmer ham og deler det på Snapchat, det, det... lyder ikke almindeligt. Det er ikke noget, jeg har oplevet, men uh, der kan være, der sket ting og ting, er jeg sagde siden, jeg har politiet, men... ah, det tror jeg altså ikke. Nu skal I få lov til at det at igen. Det kommer her lige om lidt. Ja. I, Men du, du, du, er, det, jeg det kan du også være, at han havde håndjern på, Nå. da han var på hotellet. Jeg kan uh, jo lige fortælle, at uh, da jeg var i politiet, altså sådan noget her, det, det sker jo heldigvis rimelig sjældent. Men for eksempel, jeg arbejder nede i, i, på Station City i København, og derude på uh, Amagerfældevej, uh, Amager der ligger det der Sønderbro. Kender det? det ja, der det er et ungdomsinstitution, ung, Ungdomsinstitution, ja, sikret institution, institution. Lige præcis. Og det er ikke sikret på samme måde som de voksne. Så, der, så der, der kan man næsten bare hoppe over et hegn. Så det var mest det, vi havde med at gøre. Mm. Men det skete så stort set også ugenligt. Men der tror jeg faktisk, der så også er sket yderligere mm. sikringer af alle de der ungdomsinstitutioner, ja. øh, siden din tid i politiet. Øh, Nedim, vi bliver nødt til at researche lidt mere på det der, du, det du, du taler om. Jeg, det, jeg lover at yes, altså så, så det mærke. i dag, og jeg tænkte, okay, der er nogle betjente derude, det må have været en eller anden, der skulle transportere dem fra det ene sted til det andet der har filmer. Han står med sin håndhjern ja, bag en politivigel. Ja, vi undersøger. Vi, undersøger. vi undersøger lige om, hvad, hvordan. Altså, ja, men mest af alt tænker jeg bare, skulle meget godt gå ud af Sydsjælland og Lolland Falsters politi og have ham allerede samme aften. Hatten af for dem. Det skal siges. Københavns politi var selvfølgelig også med, det skete i København, men øh, ikke for at tage fra. Men flot er politiet. Det er nemlig det flot er. arbejde. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Denne her øh, fangeflugt den foregik onsdag, mens øh, der sad jeg i, øh, i Østre Landsret. Der skete i virkeligheden vældig mange ting, mens vi sad i Østre Landsret og, og hørte øh, de sidste bemærkninger og ventede på dommen over Peter Madsen, som jo øh, skulle have sin straf for øh, mishandling og drab på Kim Wall. Øh, der var dels den her fangeflugt, kom der nyhederne ud om, og så, så var der varteksfængslinger af af en stribe bandemedlemmer i København, og så var der nogle, noget, noget terrormistænkt, som alt sammen er meget, meget hemmeligt af, af nogle mænd i København. Så nogle af de der live-reportere, jeg sad sammen med fra de andre medier, de, de sad helt og hoppede i stolen over, at vi bare skulle vente på den her dom. Men, øh, næsten færdig øh, med Peter Madsen-sagen. Er vi, fordi landsretten er så altså nået frem til, at stadfeste afgørelsen på strafudmålingen fra, fra byretten, nemlig fængsel på livstid. Så øh, var der en mindre ændring, i og med, at man denne gang også øh, afgjorde, at han skal betale erstatning øh, til dels Kim Vales kæreste på 150.000 kroner. Der var også en, øh, en dom om erstatning til, til ham i byretten, men et lidt mindre beløb. Landsretten mener så også, at der skal betales erstatning på 150.000 til hver af Kim Vales forældre. Øhm, det ligger også i dommen, og så skal Peter Madsen betale omkostninger for Kim øhm, Og så er det jo så godt som slut. Måske endelig. For der er selvfølgelig stadig den mulighed, at Peter Madsen og hans øh, forsvarsadvokat kan øh, søge om at få sagen indbragt for ret. Og det, mm. det kunne forsvarsadvokat Bettina Halemma selvfølgelig ikke tage stilling til lige efter dommen, øh, om man vil. Man skal først læse dommen og læse præmisserne osv., og, og så tage stilling til, om man vil forsøge at få den indbragt for ret. Så helt slut kan vi ikke sige, det er endnu. Øh, han sagde selv, at man får det sidste ord. Har du nogensinde benyttet dig af det i retten, Nelly? Ja, det har jeg. Hvad har du sagt? At øh, jamen, hvis jeg for eksempel skulle starte i skole, så har jeg for eksempel sagt til dommeren, at, øh, at han skal tage hensyn til, at hvis jeg bliver dømt i den her sag, så kan jeg komme ud for, at, øh, at jeg ikke kommer ind på den her skole, og når jeg så bliver løsladt så skal jeg starte helt om... At... Ej, du får helt ægne bare... øjne. Ja. Bare, du, <laughs> du synes, siger bare siger det. det samme som alle de andre. bare ligner sådan <laughs> Jamen, det er skal jo kæmpe for mit liv, ikke? Ja. Så... I, denne her, I denne her sag med Peter Madsen, der var, er vi jo i den, øh, den underlige situation. Han er blevet dømt for de her horrible forbrydelser i byretten. Og, og det har han... Han har modtaget den dom. Men han har stadigvæk ikke tilstået, at han har gået forbrydelserne. Ja. Men han har modtaget dommen, altså han har ikke anket skyldspørgsmålet, og han har heller ikke i landsretten øh, bestridt, at der var et erstatningsansvar. Og det gjorde han i byretten, der sagde han, at det der med erstatning, det, det ville jo også være underligt at sige, at jeg har ikke slået nogen ihjel, men jeg vil gerne betale erstatning. Altså det ja, ja. ville jo være noget mærkeligt noget. I landsretten, der har han ikke bestridt, øh, at der var en erstatningspligt. Øh, men men, øh, men så, så forsvaret har jo har argumenteret hele vejen igennem for simpelthen at få en mildere straf, altså og var i det her tilfælde bare en tidsbestemt straf. Hun sagde 14-16 års fængsel. Øhm, og så, når man er færdig med procedurerne og så videre lige inden retten trækker sig tilbage, så får øh, den, den i det her tilfælde døbt og tiltaget Peter Madsen så sidste ord, og så sagde han, at han ville bare gerne sige, at han var så ked af det forfærdelige, især for... Kim Varls pårørende, det forfærdelige, der er sket. Mm. Det er dejligt, udefineret bare. Ja, ikke? Jo. At det er sådan en, en distanceret måde at sige, fordi at der er sket noget forfærdeligt, af ja, det jeg tror jeg, at vi alle sammen godt kan blive enige om, men der er ikke nogen, altså det er jo ikke at påtage sig et ansvar. Nej, det, er, det må det er være en meget, ja. meget mærkelig øh, besked for dem at skulle modtage, og det er jo at den store landsret i, i Landsret, det er et ret stort lokale. Peter Madsen sidder lige over i den ene side, og hvad er der? Og 10 meter over til den anden side, hvor, hvor anklageren sidder, og ved siden af ham i det, der faktisk normalt er nævningpladserne, øh, der har så øh, man givet plads til, at Kim Vals øh, forældre og hendes kæreste kunne sidde over hver sagen. Så de sidder ligesom ansigt til ansigt over for hinanden, og, øh, og der, øh, så, så kigger han over på dem, Peter Madsen, da han siger det her. Det, det, det er en meget, meget underlig ting at sige lige der. Men altså selvfølgelig kan vi være kede af det forfærdelige, der er sket, men... Mm. Ja. Jamen, jeg synes, der er meget underligt i det. Altså. Det er underligt. Men, Jamen, det hele er underligt. Men, men, men jeg kan godt forestille mig, hvordan det har været for Peter Madsen at sidde der og så få øh, følelsen af, at mor og far sidder og totalt kigger på ham. Det kan jeg da huske, de sagde, at jeg sad i, hvis øh, en person, jeg havde presset nogle penge af, og moren sad der. Altså, det var jo ikke sådan nogle Øjne, der sagde, at jeg forstår ikke, hvad der sker. Det var sådan nogle sure øjne. Altså, du tog ikke engang kig over, kan jeg huske. Øh, fordi et, et eller andet sted havde du dårligt som over det, du havde gjort. Men også bare, det var en persons mor, der sad der. Det, det, det var Nå, så hoved. det var pludselig et rigtigt menneske, man havde gjort <laughs> Ja, det er det. det, er det. Nå. Ja. Øh, familien var, øh, reagerede ikke de har Man må sige, hvad de har lagt øre til i løbet af, mm. af førstbyretagen, og nu er der, der tror jeg, de er... De vandt til lidt af vært, så de reagerede ikke synderligt. Men øh, nu er der så en, anke, en frist til at indbringe sagen for procesbevidlingsnævnet. Hvis man gør det og får lov, så skal straffen for højst ret, øh, ellers ikke. Og det må vi jo så vente og høre. Du lytter til Politiradio på Radio 4. Og i studiet er, Nedim, jeg er Sebastian Rikelsen, jeg hedder Marie-Louise Toxvi, og nu har vi fået besøg af Jan Møller, som faktisk kan gøre os lidt klogere på, hvad det betyder det der med at sidde og sige sidste ord og ligne en engel Nedim, når man skal have sin dom. Fordi, velkommen Jan. Tak skal du have. Du har faktisk siddet deroppe sammen med dommerne og været med til at afgøre sager som domsmand ja. i Østrelandsret i mm. København. Hvorfor var du det? Jamen... Øh... Jeg havde interesseret mig meget for, for retsvæsen og jura, og, og læst alt, hvad der var i avisen om det, og også fulgte med i, i tv-udsendelser. Der var jo ikke politiradio på det tidspunkt, så det kunne jeg, der kunne jeg ikke følge med. Øh, og så lige pludselig en dag, så kom der en mail fra, fra vores det parti, jeg er medlem af, om øh, jeg var nu var interesseret, eller om, om vi, det blev sendt ud til alle medlemmer, om der var nogen også, der var interesseret i at, at være domsmænd. Jeg tror, der bliver sendt sådan en mail ud hver fire år, når en ny domsmandsperiode starter. Og så svarede jeg, jamen, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig. Og Jeg tror, det, det skete engang i februar måned. Og så hørte jeg ikke mere. Der gik øh, flere måneder. Og så øh, i august, da vi kom hjem på ferie, der lå der et øh, brev fra Østrelandsret. Og min kone, hun troede først, at jeg havde lavet et eller andet greb. Men øh, da jeg så åbnede, så kunne jeg se, at, øh, at jamen, jeg var blevet udtaget til at være domsmand i Østerlandsret. Og så er man dybest set på en, en brutto liste, ikke? Altså sådan en, en pulje, hvor man ja. så kan blive trukket ud og valgt ud til, til ja. forskellige det sager. Det fungerer så på den måde, at uh, jeg tror, det sker via lodtrækning, uden tilbagelægning. Mm. Uh, så du bliver... Ifølge statistikken, så skulle man blive udtaget til en 3 fire sager om året, ikke? Mm. Og det er jo sådan noget, der er, uh, hvad det hedder... Borgerligt ombud, som hedder, så, ja. så du kan ikke bare sige, at den her sag, den synes jeg er dødssyg, eller nu gider jeg ikke være domsmand længere. Eller, eller, det kan også være, sig. at vi skal slå fast, hvad en domsmand rent faktisk er. Jeg tror, der er mange, der er i tvivl om lige præcis, hvordan retsvæsenet ja, fungerer. det, det synes her. jeg da bare, at vi kan ja. bede domsmanden altså, selv om at, at få det. Er en god en domsmand fungerer faktisk på lige fod med en helt almindelig dommer, øh, og er med i Østerlandsret, der er der tre juridiske dommer, og tre, skal man sige, ikke juridiske domsmænd. Og øh, man deltager i retssagen, altså hele forløbet sidder op sammen med dommerne, vurderer beviserne, lytter noget til alt det, der bliver sagt. Og når sagen så er afsluttet, eller, ikke afsluttet, men... Bevisførelsen er afsluttet. Når bevisførelsen, og der har været prostyr og alt det der, så går man tilbage i et voteringslokale, og der afgør man så sagen, og man har fuldstændig den samme øh, stemmeindflydelse øh, som, som dommerne. Ikke? Det vil sige, at hvis tre dommere stemmer for noget, og tre domsmænd stemmer for noget andet, jamen så er det en tre tre, og så er det ikke sådan, at dommernes stemmer er stærkere end, end, end domsmændene. Men, men det handler jo dybest set om princippet om, at vi i retssystemet er indrettet sådan, så der skal være ens, ens lige mænd. Ja. Altså andre ja. almindelige borgere, som var med sund fornuft og livserfaring, skal lytte til at være med til at dømme ja. i straffesager, altså, altså i sagerne. Ikke? Ja, er den, at øh, når du har øh, tre personer, der der skal fungere som dommere, der ikke har nogen juridisk erfaring, så bliver øh, anklagemyndigheden og forsvarende nødt til at forelægge sagen på en sådan måde, at almindelige mennesker kan forstå det. Og, og det betyder så, at så kan den tiltagende måske også forstå mm. øh, det, der foregår, ikke? Når, når det ikke er det store, højklandspolerede juridiske skoleridt. Og tilsvarende så kan, der er jo ofte tilskuere, at det er måske et forkert udtryk, tilhøre til, til sådan en, en, en retssag, de kan også forstå det. Det kan være familie, venner, det kan være journalister. Og det betyder, at, at man har mulighed for ligesom at udføre en slags demokratisk kontrol med, med, med øh, retssystemet, når man kan forstå det, der foregår. Og det er vel også et spørgsmål om netop at have en eller anden rimelighed, eller noget, som er i, i pagt med, med den, den almindelige retsfølelse. Det er sådan et begreb, vi, vi mm. jo hører meget i den politiske debat også, ikke? Mm. hvordan befolkningens retsfølelse er og også i forhold til strafudmålinger og så videre så, videre, så, videre. At, at, så, så kan man sige at her sidder der jo du har jo sådan set været repræsentant for befolkningen ja. når du har siddet ja. der ikke? Ja. Og... I, i den henseende der synes jeg jo meget tit når, når der er fra politisk hold kritik af at, at man synes at uh, der er strafene for mild dommerne dømmer simpelthen ikke de bruger mm. ikke strafferammerne ja. godt nok de, de er for milde i deres strafudmålinger i voldssager, eller hvad det nu måtte være. Det er sådan en, der dukker op med jævn mellemråd. Så er det, der er nogle politikere, der så ikke for til at få. vi skal have minimumstraf. Altså, at, at dommerne må ikke gå under en eller anden bestemt grænse. Hmm. Det har vi ellers kun, når det gælder for drab. At der, der kan der ikke idømmes under øh, fem år. Hmm. Men øh, hvem er, så, i, er det så Er det så sådan en som dig, altså befolkningens repræsentant, der sidder derinde? Er det jer, der sidder og er ligesom slås for at få de hårde straffe, og så de juridiske dommer, der er blevet Eller hvad er din oplevelse? Nej, altså nu igen, så, øh, som muligvis har nævnt før, så har jeg jo tagshedspligt. Jeg kan ikke referere ja. de enkelte sager. Nej, men, men, men jeg kan godt gøre det på sådan en statistikniveau. Og, og min erfaring er faktisk den, at øh, domsmænd generelt set er mildere, både hvad angår øh, skyldspørgsmålet og strafudmålingen, end, end juridiske dommer. Det er sådan en, en iagtagelse på, på mit, øh, jeg har måske været med til 15-20 sager i, alt i den fireårige periode. Så det er et, et beskidens grundlag. Øh, og øh, det er jo også en anden erfaring, jeg har, den er så altså endnu, endnu mindre skal man sige, statistik befestet, det er, at, at kvinder er hårdere end mænd. Øh, og, og så kan der jo opstå en interessant situation, hvis der er tre kvindelige dommer og tre... Øh, skal sige, ikke juridiske domsmænd, men det er så en, en, en helt anden historie. Ej, der er mange kombinationsmuligheder ja. her. Øhm, men, men hvis I så er uenige, Nedim, du sidder op, ja, og du vil gerne spørge om... om en, i i, ja, ja, men mm. vi var jo lige i gang med noget. Hvad vil du gerne spørge ja, men nu det om? Så? Jo sådan, altså, nu er vi jo komme så langt frem, fordi mine fingre blevet ja, ja, set. Ja. Men jeg vil gerne spørge dig om, hvad er en juridisk og en ujuridisk dommer. Ja, altså den juridiske dommer, det er jo en, der er ansat øh, ved for eksempel Østre Landsret, eller ved Det er for eksempel retterne, en, der er jurist. Ja, og det er jo dem, der har de sorte kapper på, ikke, som, uh, man, som man kan kende, se. kender ja. til juradelen, og så som der har dem, der juridisk ikke... uddannelse og en meget omfattende uh, erfaring, ikke? Og, og de ikke-juridiske domsmænd, det er sådan en til mig, der bliver udvalgt for en fireårig periode, og er med i en to-tre-fire retssager. Om det er det, man kalder leddommer. Ja. Og så sidste spørgsmål. Ja. Hvis, hvis jeg var en domsmand, ligesom dig, og jeg blev kaldt ind til en sag, ja. lad os bare sige, at den handler om økonomi, mm. kan du så godt sige, at jeg er helt blank inden for økonomi? Nej, nej. Det gider jeg ikke. Fordi, er, der, der, altså, der, der men du vil jo ikke være så god, hvis du ikke er så god til økonomi. Jamen, det er ligegyldigt. Altså, der er det forsvarens og anklagerens opgave at forklare sagen, så du kan forstå det. Øh, uanset hvor kompliceret og vanskelig den er. Og, de, og, de har simpelthen en pædagogisk opgave, kunne etidim godt blive øh, domsmand med sin baggrund? Øh, uden, min, altså, uden min, baggrund, kunne jeg så godt? Ja, så altså, hvis du, altså, det, for at være domsmand, så skal man være ustraffet, øh, man skal være uberøgtet, øh, man må øh, ikke være hår, ansat og, hår, og, og, og, og, og så skal man også være dansdanser. Øh, ja. Så nej etidim, ja, men jeg tror, du vil være en god domsmand. Rent det tror for jeg det. også. Er ja. du krops? Øh, nej, jeg er vandmand. vandmand. Og okay. ah, okay. du er meget Hvor, you... Hvorfor tror du, at det ville være en god dødsplan? Jamen, du stiller en masse gode spørgsmål. Tak. Og, og det, er, det er jo det, når vi kommer til votering. Det er jo det, det handler om, at, at kunne gå ind med sådan en, en kritisk synsvinkel, stille det dumme spørgsmål. <laughs> øh, Noget er så dumme i anførselstegn, <laughs> øh, Og det sker så efter min mening for lidt, men det, det er så en, en anden historie komme med de lidt skæve vinkler osv. Ja, det Fordi Tak. det, jeg, jeg mener, sådan en sag handler om, det er, at du simpelthen får sådan en 360-graders view på sagen, ikke? Både, når den bliver forlagt i retten, men også bagefter, når man, når man foretager voteringen, ikke? Og skal, skal tage stilling til skyldspørgsmålet og, og efterfølgende eventuel strafudmåling, ikke? Jamen, jeg kom bare til at tænke på det, du nævnte før, det her med, at de juridiske dommer ofte er mere øh, voldsomme i deres ja. strafudmåling. De, eller måske har lettere ved en skyldkendelse mm. end... Mm. Ja, lige præcis. Altså, det er jo utroligt spændende i sig selv. Mm. Men hvordan er det så som, øh, som lægmand at, at sige de her juridiske dommer imod? Jamen, det, der kommer vi så lige til problemet. Ikke? Som, øh, altså, generelt set synes jeg, at vi har et retsvæsen, der fungerer utrolig godt. Ikke? Og jeg er meget imponeret over for eksempel den detaljrige, dom der er, når man, når man forelægger sagen. Ikke? Man kommer virkelig rundt om, om alle mulige aspekter. Ikke? Der er ikke noget, der bliver overladt til tilfældighederne. Ikke? Men jeg vil sige, at den efterfølgende votering, der er der altså, nok lidt mulighed for forbedring. For, for, for nogle gange har jeg oplevet det, at, at en, en øh, øh, altså, retsformanden, han ligesom det så jeg forklarer ja. lige inden et af stikker ja. fingrene op og bliver sur over og ja. <laughs> han er ligesom den af de juridiske dommer altså dem der er ansat rigt, altså som er jurister den dommer som sådan sidder i midten og ligesom er en lille smule chefdommer mm. over de to andre dommer der sidder ved siden af det vil sige hvis den står lige så er han der sidder stor nej nej nej nej men han er ligesom ja. formand det er ham der sådan, styrte styrer ind i retssalen. og så okay. sidder der to andre juridiske dommer og så tre domsmænd Ja, Men, altså, nogle gange oplever man, at, at restformanden han lige skærer sagen til, at det er det, I skal til stilling til, og ikke det. Og så vender han sig over mod, mod øh, øh, lægdommerne eller de ikke-juridiske dommer og siger, og hvad mener I så? Det er helt naturligt at spørge jer først. Ikke? Mm. Og det er fint. Det, er sådan, det burde fungere hver gang efter min mening. Men jeg har altså også oplevet tilfælde, hvor, hvor dommeren ligesom buser frem og, og, og nærmest afgør sagen, ikke? Og der er det jo så vores opgave at have ryggrad til at sige, ej kære dommer, hvis vi jo er uenige, det kan godt være, at man er helt enige. Ej kære dommer, det der, det er jeg ikke enige med dig i. Og der oplever man jo så lidt forskellige... Eller, eller vel også sige, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvorfor mener du det? Jeg ser beviserne på den her måde, mm. øh, og jeg lægger vægt på det, og, og sådan noget af den stil. Og man må selvfølgelig kunne argumentere for det, og ikke bare at sige, at jeg er uenig med dig. Ikke? Man skal kunne argumentere for det. Mm. Men, det øh, der, men den her dommer, ja. øh, som er den formanden, mm. er det ham, der vælger hvem der skal sidde sammen med ham, eller er det noget, et system systemsætter? Fordi hvis du går ja. imod ham på den mm. her måde, så vil jeg også sige, okay, han, han skal ikke så ved siden mig næste gang. Jamen det er, et, øh, en, som du sagde, hvis det er en lodtrækning. Ja, jeg, er, så jeg, noget jeg, noget jeg, jeg tror, de bliver sådan puttet forskellige sammen. Dog. I hvert fald i Østrede Landsret, der, der putter man den forskellige sammen. Ja. Man bliver jo så spurgt ja. ved, ved sagens begyndelse, om altså selvfølgelig om man, om man kender nogle mm. af de involverede og man har haft noget med sagen at gøre i øvrigt og sådan noget, og så, så kan man ikke sidde der jo. Nej, hvis det er man, Hvis nej, men det er min fætter eller, det, eller en, jeg kender, ikke? Mm. min gamle kæreste, så det, det er ikke så smart at sidde der. Øhm. Eller min nabors søn. Jamen, hvis man har en eller anden mm -hmm. relation, ikke? så det, det dur jo ikke. Man skal ikke kende hinanden. Så du også stridet med at du vil sige noget, Sebastian? Jamen, det vil jeg altid gerne. Okay, men jeg, jeg synes bare stadigvæk, helt det her med, der er ingen af os der er i tvivl om, at sådan rent politisk, der sker utrolig utroligt mange stramninger, sådan, når, vi, når vi taler omkring strafudmålen de seneste par år. Og så synes jeg stadigvæk, at det, det er jo meget sjovt og spændende at høre det her med, at de juridiske dommer, og de på en, man må gå ud fra, at de må på en eller anden måde må følge mm. loven. Mm. Ogs, også de stramninger, der så er. Mm. Men at sådan befolkning, som du repræsenterer, at de ikke er nær så hårde i deres vurdering, det synes jeg var meget spændende. Og på en eller anden måde så åbner det op for en større diskussion. Og, og selvfølgelig øh, må jeg lige understrege, at det er min iagtagelse, ikke, og, og og mit grundlag, det, det, vi, det hænger, vi hænger op op det. Det. Hvis du spørger øh, en anden domsmand, så kan det være, at han eller hun vil sige det er helt Det Og se, her ja, er det jo, at ja. det vil være så skønt, hvis vi kunne sige, men kan du ikke komme med nogle ja, eksempel? Ja. Og der skal vi måske bare lige sige igen, at det må du jo Nej. ikke. For du må gerne tale om din, din oplevelse sådan mere generelt mm. af at være domsmand, men, men du har tavshedspligt for alt, hvad der er foregået ja. inde i voteringslokalet. Ja. Det vil sige, du kan jo godt fortælle om, hvad der er sket ude i den åbne retssal i den ene eller den anden sag, du må have pådømt. men, men men du må ikke tale om, hvad I så talte med dommerne om, Nej. da I gik ind for at afgøre sagen, fordi der er der en tavsidspunkt. Men kan du løfte sløret for, hvilke sager, altså sagstyper, du har med at gøre? Jamen, det har været meget. Altså, det, det har ikke været sådan store sager. Jeg havde sådan egentlig håbet på at få en sådan højt profileret rockersag, ikke? Det synes jeg kunne være spændende, men det har været røverier, røveriforsøg, øh, bedrageri, øh, trusler mod vidner, og sådan an, oh, andet godt for Så er store. det er ja. jo der har været sådan lidt, lidt, lidt forskelligt, og jeg vil sige, mange af dem, og det, der bliver man sådan lidt ked af det, mange af dem har handlet om, om unge mennesker, ikke? Øh, og hvor man så sidder og tænker, Altså, hvad pokker laver I her? I skulle være i gang med en uddannelse. I skulle gå til fester og have det sjovt. Ikke? Kan du se, at og hundøgne havde virket over for <laughs> ja, ham jo. Ja. Nej, det tror jeg ikke. <laughs> <laughs> jo, det er faktisk en anden ting, som, mm. som jeg godt vil spørge dig om, ja, nu, nu du er her. Fordi uh, Nedim taler jo om det her med, hvordan han, han har jo også stor tiltro til egen charme. Øhm, hvordan yes. man i forhold til både til en anklager og en dommer og domsmænd osv., og ligesom sidder og forholder sig, kan de lide mig? Mm, synes mm. de, kan jeg, kan jeg ligesom... Charme mig ind på dem Kan jeg sidde og sende mine hundeøjne til hmm. Virker det H Hvordan oplever man det, når man sidder deroppe på dommerbænken Og kigger ned på, på Så altså, øh, Tager man stilling til, om man kan øh, lide dem øh, øh, ja, Jeg vil sige det på den måde At jeg har ikke oplevet en eneste sag Hvor jeg ikke Hvis omstændighederne havde været anderledes Kunne gå ud og dele den øl med den pågældende Altså den tiltalte Det har alle sammen været, været søde og rare, flinke mennesker Sådan har jeg oplevet dem om de påvirker en, charmerer en, det, kan være, det er jo svært at sige. Det, det tror jeg ikke. Altså, jeg har lagt meget vægt på sådan at lytte til, hvad, hvad, det, hvad der bliver sagt, hvad vidnerne siger. Se på deres kropsprog, se på det tekniske bevismateriale, som, som, øh, som vi bliver præsenteret for. Det har været utrolig vigtigt for mig. Og om jeg så har, ligesom har lavet mig forledet af, af noget charmeri, nej, det tror jeg ikke. Men man, man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig. Vi er jo mennesker, heldigvis. Nå, men det er ikke maskiner. Er veldig mange oplysninger ja. i sådan en sag, fra den helt kedelige tekniske gennemgang af teleoplysninger mm. til vidneforklaringer. Ja. Levende mennesker, der sidder i mere eller mindre påvirket situationen mm. og fortæller, hvad de har set eller hørt mm. og oplevet. Og så er selvfølgelig også afhøringer af de tiltalte selv, mm. som sidder og måske sådan netimagtigt de bedyrer deres uskyld, eller siger, at de ikke kunne gøre for det. eller det, hænderne man, man skal... under mm. Men... Jeg har da i hvert fald oplevet, øh, når jeg har siddet i retten og hørt nogle, og hørt forklaringer, både vidner og tiltaget, ind imellem sidde og være, altså som mm. man ens at helt nede i en størrelse 32 sko, fordi de er så krumme over, at altså, løgnen ja, hænger ja, tungt ja, i luften, ja. og det er fuldstændig åbenlyst, ja, altså, at det er løgn, det, der bliver lukket og, og der vil jeg sige, at noget af det, som man absolut ikke skal gøre, det er et godt råd til folk, der, der bliver tiltalt for et eller andet, lad være med at komme med alle mulige dødssyge bortforklaringer, fordi det er gennemskueligt, og det virker, det virker stik modsat det, det, der er intentionen. Ikke? Og der bør en god forsvar også kunne rådgive omkring det. Der. Sige, lad være med at bortforklare noget. Forhold dig til, sig det, du har gjort, ikke? Hvis, hvis, hvis du ikke kan ligesom, tale udenom det. Ikke? Sig det, du har gjort, ikke? og så skal jeg nok som forsvar sørge for, at der bliver trukket nogle familieomstændigheder op. Ikke? Men, men altså, bortforklaringer udenomsnak og sådan noget, nej. Det, det yes, der, der kommer jeg også til at sige, ej, så det, det gider jeg ikke høre på. Eller det gør jeg, men uh, jeg ja, tror ikke, på det Ja. Altså nu kan jeg selvfølgelig ikke forestille mig, at Nedim mm. nogensinde har bortforklaret noget som helst. Og jeg har vundet på det, det kan jeg sige, jeg har ja, det. Jeg er nemlig, har det, det er det, jeg mig mm. for. Hvad... Hva, hva hvad tænker du på, når du sidder der? Er det noget med øjenkontakt? Hvordan forsøger du at påvirke de her personer? Nej, fordi, jeg, altså, jeg vil så også være ærlig at sige, vi er jo ikke dumme, når vi kommer ind i en retssal. Uh, vi ved jo godt, uh, er for hvilken beviser I havnet, politiet der. har. Nej, det vil så heller ikke. Men, men jeg, jeg blev, jeg har jo fortællinger, jeg blev taget en gang for en mastercomputer, som koster jo ikke, hvor mange tusind kroner, og det er sådan en computer, der styrer alle computer på en universitet. Uh, og der gik jeg ind, og så fik jeg en beskikket advokat, og han sagde til mig, de har alle mulige beviser på at du kan lige så godt gå ind og erkende det, ellers bliver det meget dyrt for dig, mm. det her. Og så sagde jeg til ham, det er fint, det gør vi. Og da jeg så kom ind i retten så sagde han, at min klient erkender sig skyldig, og så sagde han, det passer ikke, dommer Jeg kender mig ikke skyldig, fordi det her, det er en computer, jeg har købt af en mand i en varmo. Jeg fik 1000 kroner af bøde, og fik lov til at gå hjem. Så det er jo det Er, jo modbevis, mm. er det. du åbent? Ja, selvfølgelig er jeg håber, <laughs> men. men det beviser jo bare at, at, at man kan godt snakke mm. hunde om, og man kan godt have hundeøjne, og, og man kan godt være den søde lille 16-årige dreng, der huggede en computer på hunden. Men så har du så også stået i en situation, hvor der ikke var nogen tekniske beviser mod. Jamen det er det, jeg siger, at vi ved jo godt, at vi kommer ind i en retsag, hvad mm. vi er op i morgen. Men altså, vi, vi, hvis du har en eller anden, der, der for eksempel er blevet snuppet i et køretøj, hvor, hvor der ikke er betalt registreringsafgift, eller sådan noget. Ja. Sådan mm. altså, eller et kamera, det, så, der er set, der kom gående ja, med eller, gående. Eller, du Ja, eller et kamera har set, at du har stjålet og yeah. begået røveri, og altså, så, så er der ligesom ikke så meget at diskutere, så må du ligesom sige, det Man ved jo, at I skal og, og, dømme ud for beviserne. Uden om snak med, at jamen, jeg havde en dårlig dag, og jeg manglede penge, og, og det var øh, min mor smart, udsultede mig og sådan noget. Det dur ikke. Det er, det er no-go, og det virker stik modsat hen, hentikken. I hvert fald på mig, og sikkert også på mange andre domsmænd. Jeg har også tit i retten haft, øh, fået den tanke, at der kan være meget langt... Nu siger du selv det her med, at det, det du ofte har oplevet vældig unge mennesker i... Mm -hmm. I, øh, på anklagebænken. Og, og nogle gange, hvis det er yngre mennesker, øh, både som tiltaget men, eller som vidner, så kan der komme en meget stor afstand mellem øh, de her højtuddannede jurister, både anklager, forsvar og dommerne, øh, og også en stor aldersforskel. Hvor man nogle gange også sidder og tænker, en, en retsformand, som måske sidder og stiller lidt bistre spørgsmål til en, til en ung mand i vidnesstolen, hvor det er åbenlyst, at de simpelthen ikke forstår hinanden. Mm. Altså, de taler forskellige sprog, for, forstår man, de taler begge to dansk, men at de lever i så forskellige verdener, at der er, no, der er også noget ø, information og noget forståelse, der går tabt, fordi ja. de simpelthen ikke ved, hvad hinanden taler om. De mm. kender ikke hinandens liv. Og, og der kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme med et eksempel. Det kan jeg altså desværre ikke. Men, men sådan igen på, på sige, helt over, et overordnet billede, det er to forskellige verdener, der møder hinanden. Der er akademikerverdenen, øh, Også måske lidt blandt domsmænd, ikke? Så om de gerne skulle udgøre et repræsentativt udsnit af befolkningen. Det er akademikerverden mod, skal man sige, en ikke uddannet verden, ikke? Og der er nogle forskellige sprog og nogle forskellige sprogkoder. Det der hos øh, den ikke uddannede, eller hvad man nu vil kalde det, bare kan være et eller andet, ja, sådan gør jeg ikke, en eller anden attitude, ikke? Det kan i akademikkerverdenen, bliver tolket som trussel. Så der er, der, er, der er meget forskellige sprogkoder. Og det skal man i hvert fald også have, have øje for. Ikke? Og, og det kan være svært. Bliver, bliver I spurgt om jeres politiske holdninger? Nej. Det gør det, I ikke. Nej, nej, nej. nej. Det... Man, man, man kan nogle gange, som du også nævnte, gætte på, hvilket politisk parti de andre domsmænd tilhører. Det kan man sidde, især med nævningen, når der, ja. når der er flere. Så, så kan man godt, hvis det er, så, så det er noget der kedeligt, der bliver frem, så kan man godt sidde og gætte på, mm, ham der, han, han ligner <laughs> en. Der med de <laughs> mm -hmm. og det, der, det ligner en socialdemokrat. Men det er, altså, mm. det er jo bare rent gæt. Journalister nærmer sig jo aldrig domsmænd og, og nævninger i sådan en sag. Altså, og I må jo heller ikke tal med os, hverken under eller efter sagen, og det kan blive sådan helt, når man er i retten som journalist, at man går ud på toilettet i pausen, eller en ambu, så står der på en nævning, så skal man sådan virkelig altså, markere tydeligt, jeg har ikke tænkt mig at tale til dig, jeg har ikke tænkt mig at spørge dig noget, fordi det må man simpelthen mm. ikke. Sebastian, hvad vil du sige? Ja, men nu nævnte du selv det her med, at de gerne skulle repræsentere sådan et bredt udsnit ja. af den danske befolkning. Mm. Gør I så rent faktisk også det, eller skal vi give en appel til nogen om at komme ind i det her? Altså, jeg vil sige, jeg synes, der mangler mange unge, øh der er nok en vis overvægt af offentlige antal. Uh, igen, så har det min sådan, meget beskeden statistik. Men, ja, typisk snakker man jo om, hvad man egentlig laver, når man smalltalker lidt mm. inden sagen, eller under frokostpausen, eller, eller i kaffepausen, mm. eller sådan noget den stil der. Ikke? Uh, men, men der er forholdsvis mange offentlige antal, der er men, også forholdsvis men, det ikke mange... ikke de mennesker kender... Ja. Nej, jeg tror, det er, fordi det, det, det er nemmere at, at, at kunne være væk fra arbejdspladsen i tre uger. Ja, eller sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig, uh, Jan, at spørger dig om, ja? om her til sidst, vi har nemlig ikke så lang tid mm -hmm. igen, det at skulle sidde og øh, afgøre sagerne, du sidder jo med andre menneskers liv mm -hmm. i hænderne, ja. og jeg har da ofte fuldt straffesager, hvor jeg tænkte, hvor er jeg, jeg glad for, det er mig, der sidder deroppe i, i blandt domsmændene, eller i, i nævningeboksen. Fordi det, det er et stort ansvar. Mm -hmm. Er det noget, man vender sig til? Eller... Ja, jeg vil sige, første gang, der var det sådan lidt, lidt angstprovokerende. Altså de første par gange. Ikke? Men så det er ikke nok, så vender man sig til det. Men jeg har ligesom det billede inde i mig selv. Ikke? Hvis jeg skal kende en skyldig i et eller andet, ikke? Øh, ud fra de beviser, der er forelagt af vidneforklaringer og sådan noget, så skal jeg kunne forestille mig den situation, at jeg sidder med den pågældende over en kop kaffe og forklarer ham, hvorfor han eller hun er blevet dømt, eller er kendt skyldig, og hvorfor man er nået frem til den strafudmåling. Og hvis jeg ikke kan det, hvis jeg ligesom føler, at der er for meget, der strider imod, så, så, så, er det, så er det en ikke skyldig. Med mindre, at man lytter jo meget til, hvad de andre øh, domsmænd og, og dommere siger, ikke? at de ligesom kan inspirere en og sige, at du har lige overset denne her detalje, eller det her, det skal du også lige tænke på, ikke? Men altså det der med, at du, hvis du kan forestille dig, at du kan forklare et andet menneske, det er altså derfor, du bliver dømt, ikke? Så, så føler jeg... Og det jeg, jeg, jeg synes, det jeg, jeg, er, rimeligt, er på... du skal i fængsel i ja. mange år. Det ja, ja. synes jeg, fordi det skal man kunne svare på. Øh, ja, altså du, du, i en personlig... Det gør man selvfølgelig ikke, fordi sådan, er, sådan fungerer tingene ikke. Men, men, men det er det billede, jeg har i mit hoved, ikke? Øh, Men jeg skal da indrømme, at der er der mange gange, hvor man er i enorm tvivl, altså og, og, også selvom man, man hører, hvad hvad ens, ens og siger, så kan man være enormt tvivl, og det kan være meget, meget vanskeligt. Øh, og der er andre gange, hvor det, jamen, der går det bare lige ud i landvejen, for der er ikke nogen diskussion, ikke? Øh, er du blevet med nogle af dine kolleger før? Jeg vil sige, at nogle gange har jeg haft lidt anstrengte diskussioner med, med nogle af dommerne, men øh, det, det er så en anden sag, fordi som, som sagt, det er ikke altid, at der er lige den respekt øh, fra, fra, fra dommers side over for, for de her ikke-juridiske altså, dommere, der... Amatørerne. Amatørerne. Äh, vi er sgu <laughs> ja, men, en amatører. Føler, føler du lige frem, at de ser ned på jer nogle gange? Nej. Øh, men, men der har været nogle gange, hvor, hvor... Igen sådan set fra et helt overordnet niveau, hvor jeg har følt... ah, Altså... Øh, kan, øh, altså kan, kan I virkelig... Øh, eller kan vi virkelig blive enige om, om et eller andet? Og, og, øh, altså, hvor, hvor jeg har følt, at der har været, været sådan nogle... Nogle spændinger imellem os. De synes det var lidt irriterende, at du ikke bare kunne være Ja, lige præcis. Det kender jeg godt. Bare alene. Ja, det kender jeg godt. Jan Møller, mange tak, fordi du ville komme og fortælle om dine erfaringer som domsmand. Og opfordringen er givet videre. Man kan sådan set bare melde sig og være med til det. Det er et stort ansvar, men man lærer også noget om retssystemet. Helt rigtigt. Tak, fordi du kom. Det var så let. Du lytter til politiradio. På Radio 427. Vi har øh, cirka 10 minutter tilbage i ugens udgave på Politiradio, og det er Sebastian Rikelsen, Nedim Yassar, og mit navn er Marie Louise Toxby. som nu skal forsøge at udnytte de 10 minutter på en fornuftig vis. <laughs> øh, hørte de historien om, øh, om politibetjenten, som blev meldt til den uafhængige politiklægmyndighed, altså dem, der efterforsker om Duben, øh, undersøger, duben ja, om nogle politifolk har gjort noget forkert, for det her Billede af, der var, det var et pressebillede mm. af, at hun giver en niqab kvinde et kram. Ja, som en, var helt røde øjne ja, En kvinde, som græd. Ja. ja, og det er under en demonstration, som er rettet mod, at dengang man skulle vedtage det her tildækningsforbud, så var der en demonstration af nogen, som ja. syntes, at det skulle man ikke vedtage. Og så, så opstår den her situation. Og det var en lovlig øh, demonstration, og det var og det før, var, det, var før det, var, det var lovligt. Det var stadig lovligt at gå i kap på mm. det tidspunkt. Det er det så ikke nu, mm. medmindre man er på vej til faste lav, mm. øhm, Hvad tænker I om? Det er en øh, folketingspolitiker, der har meldt sig ind, og hvis et eller andet parti... Ja, ja så det er der mod Danmark, mod islami islamisering. Ja. Ja. Og så ja. Markus Knudt fra Venstre, var det ham der? Ja, ja det er rigtig noget ja. tidligere... Øh, Udlænding, udlænding, udlænding eller integrationsordfølg, kan jeg ikke... Det er, det er ikke så til det, der Nu er han Hvad tænkte du, Sebastian, da du så billedet? Jamen, der tænkte jeg faktisk, at det var dejligt. Jeg kan godt lide de her historier, hvor, hvor politiet rent faktisk viser de mennesker ind bagved. Altså, jeg er med på, at politiet, skal parere ordre. Ingen tvivl om det. Men jeg synes, det her, det, det var et smukt billede af, at, øh, at der er noget sympatisk indbag bag den hårde facade. Vi ved jo heller ikke, hvorfor kvinden gør det. Jo, det har jeg været en anden Nå. Ah. Jamen, det var fordi, at hun gik over til den her betjent, og så var hun meget uh, frustreret og havde sagt, hvad så, når den her lov kommer frem, uh, vil det så sige, at folk vil rive min burk af mig, og hun begyndte så at græde, mens hun sagde det, og var bange, og begyndte at ryste. Og det var derfor, at den her betjent krammede hende, fordi hun syntes, at hende havde brug for at blive trøstet, mm. fordi hun var meget op at køre over, hvad nu, hvis den her lov går igennem og folk så vil rive hendes burka hen på gaden, mens hun er på vej i med sine børn og sådan noget. Og nu er det jo ikke, fordi jeg har noget som helst, imod, øh, vil have noget imod kram kramme fra, fra mænd i uniform tilbage til. Har du øh, krammet mennesker, dengang du har politipolitik? Åh, ja, det tror jeg faktisk, jeg har. Altså, i, i sådan nogle situationer som Distortion og sådan noget, den der store gadefestival ja. i København, ikke? Altså, hvor man ligesom bliver sådan en selfie-stang. <laughs> altså, de, de, folk er rigtig glade for at tage billeder af politiet nogle gange. Og ja, det er selvfølgelig ikke den primære opgave, på ingen måde, men jeg synes, især i sådan, en, øh, i sådan en situation som den her, det fungerer det rigtig godt. Og det skal også siges, at den her kvinden hun har sådan en gul vest på, og det betyder, at hun er dialogbetjent. Og det er sådan, i sådan nogle større demonstrationer, der bliver gerne øh, betjente eller sådan lidt ældrebetjente, nogen, der, der er gode til at tale med folk og sådan sympatiske af væsen de bliver valgt til at være dialogbetjente, og det er sådan noget man prøver ind i demonstrationer. Det er sådan modvægt til de der fra gamle, gammelt, man havde de der civilklædte, de ja, som bare var ude og det er det nemmest dem der fødte de, de, de krabs <laughs> Du var meget ved det der. <laughs> men det er sådan at de her dialogbetjente, dem sætter man ind, altså før der er uroligheder i en demonstration, og så skal de gå rundt blandt blandt demonstrationens. Men er de synligt politifolk? De har nemlig, de har gul vest på, så man er ikke i tvivl om det. Uden de er der, på uniformen. Uden på uniformen. Og så, og så handler det faktisk om at komme i dialog og sørge for at folk ikke bliver så oppiset. Altså de, de skal sørge for situation situationen ikke eskalerer Og hvis den gør det, så trækker de sig ud, og så kommer folk med staven. Ikke? Så, så det, det er ligesom en helt anden måde at approache det på. Og derfor synes jeg netop også, at det fungerer rigtig godt, det her med en krammer. Altså, man kan måske diskutere, om hun gik en lille smule over, men jeg synes... Gik, nej, og hun gik overhovedet ikke så meget over, at, at altså, det værste ved det hele er folk, der, der anklæder hende, synes jeg. De, de går over stregen. Hvor, Hvorfor? Jamen, fordi jeg synes, øh, det er ekstremt småligt, og jeg synes jo godt, at politiet... Må, må, må vise lidt empati i nogle situationer, som i den her, når en kvinde står og græder. Og igen, det var ikke ulovligt at handikap på, det var en lovlig øh, demonstration. Og jeg, jeg er med på det her, jeg tror, hvis synspunktet for den her politiker, var det her med, at, øh, at, at man, man ligesom ikke må gå ind og være politisk, når man er politibetjent, så skal man holde sig uden, helt uden om det. Altså, det kunne tolkes som, at man var enig <laughs> precis, i synspunktet? Noget med, hun, hun vidste godt, at der var mange journalister, der tog billeder af det her, så det kunne bruges fremadrettet. Og, og jeg tror simpelthen, at den kvinde har tænkt så langt, og, pff, altså, så jeg synes, det, det er skudt helt over mål, at hun skal, hun skal anklages nu af, af den uafhængige politiklægmændighed. Det ved vi så heller ikke, om hun bliver. Nej, nej hun skal, skal jo afhøre, skal og så undersøge, right. er, hvor er grænserne. og for Æ, Har du prøvet at blive afhørt af politiklægmændigheden nogensinde, nogen, der har meldt dig? Ja, tak for at du spørger. <laughs> Jamen, det er der faktisk. Og man siger jo, man siger jo inde i politiet, at hvis, man, hvis der ikke er nogen, der klager over en, så vil man ikke rigtig laver politiarbejde. Så på den måde, så øh, har du så lavet man jo ikke gennem Det Prøv at høre, Sebastian, det er sådan lidt ligesom, at de kække i journalist, som siger, at hvis du ikke har været presnævner, så er det okay, du ikke du okay. altså, Det er jo lidt noget pjat, ikke? Ej, nå, det, sige... du, øh, hvad skete der noget med dig dengang? Ganske kort, for vi skal lige nå at høre Nedim fortælle en historie. Ja, øh, nej, det gjorde der ikke, og jeg vil kort fortælle... Altså, det var en øh, taxauffør, <høgh> jeg mente... Det er selvfølgelig min øh, udlægning, der kørte over, for, han kørte over for rødt. Det viste sig, at han havde kun et klip tilbage i kørekort. Det havde jeg tænkt mig at tage. Så det er ikke så godt for en før. vel? Magtsmisbrug, hva'? Ja, lige præcis. Så han klædede over mig og sagde, at jeg havde skubbet ham op mod bilen og kaldt ham æbekat. Og derfor kørte der en sag, og jeg vil sige... Altså, havde du det? Det er igen min version. Hvis jeg havde lyst til at sige en racistisk kommentar, så tror jeg ikke engang æbekat var i mit ordforråd. Så det havde du ikke kaldt ham? Altså, nej. Det havde du skubbet ikke. ham? Nej. Jeg havde skubber ikke. Nej, lyder, se ikke, nu laver han det samme. I altid. Det er det I altid godt. Det er det ens ikke for Ja, se ikke, nu laver han præcis det samme øjne, som du lavede lige før. Det er jo helt forfærdeligt godt vi lige er straks er det op færdigt. til højre øh, Prøv at høre. Vi skal lige nå inden politiet slutter for i dag. Nettim, du har jo logget med, at du kan en hel masse nyt om, hvad der sker i den bandekonflikt der er under udvikling eller måske ved at lægge en dæmper mm. på mellem to fraktioner af det der engang var banden Brothers nogenfra. Nørrebro Nordvest i København, og nogen fra Grevehund Hundig i området. Ja. Ja, to fraktioner. Den seneste opdatering, hvad sker der? Jamen, jeg blev jo kontaktet af en fra Nordvestafdelingen, øh, Nordvest øh, Mønnerparken, og de, øh, dem mødtes jeg med ude i Kødbyen, og de fortalte mig så om... Øh, jeg bliver helt forvirret, når I står Nå, det er, fordi jeg prøver at få kontakt med Nima, men han kigger ikke Han Bare fortæl, okay. undskyld. Jeg mødtes med de her fra Nordvest, og de ville gerne give deres sag, øh, syn på sagen, og de fortalte mig, at øh, grund til, at den her konflikt var startet, var ikke fordi, de ønsker en konflikt, det er, fordi, de blev presset ud i den her konflikt. Og det er en person inden for Spør, øh, som øh, har været ude til de her Brothers-medlemmer i Nordvest, og sagt, at nu vil han gerne overtage, det sagde jeg over sidste uge, han vil gerne overtage den her øh, ledelsen. ledelsen her, fordi nu hvor hans bedste ven og, og ham, der også var en højstående medlem med Brothers, er død nu, så er det jo meget klart, at han overtager, at han har været en del af alle de krigbrotters. Han, Brothers, selv, han er kronprins. Ja, lige ja. præcis. Jeg, jeg skal lige høre. De er blevet presset til Jamen, han har været ude til dem og sagt, at øh, det her, som jeg fortæller med, at derfor burde jeg være kongen nu. Mm. Og så har de sagt, at du er jo helt gal på den, og der er ikke nogen, der skal være vores konge. Du skal fuck tilbage til og Du er ikke engang en del af Møllerpange. Var han ikke en del af Ishøj? Øh, nej, det var det, der er det nye i det. Nå. Den her person, der styrer den her konflikt for Ishøj Greve er faktisk for Frederiksborg. Mm. Han har så været ude i Ishøj mm. Hundi og Greve og sagt... At øh, altså vi ved, den anden Ja, vi ved jo ikke, hvad han har sagt til dem, men han har nok lukket en guld og grønne skove, hvis de gik med i den her kamp sammen med ham, og overtog Møllerparken og Nordvest. Og det er derfor, de her derudfra er kommet. Og så ved man også godt, at en øh, højstående medlem ude i Hundi, hans søn var jo ham, der fik øh, blev overfaldet hos frisøren. Så han, han er meget... Den der, hvor en... en, en, en mm. det, det er, ja. et håndfugle ved ja. vartex jeg, jeg, jeg prøver lige at opstå, bare så er sikker på, at jeg der findes de her to afdelinger af den samme bande. Ja. Øhm, en, som har været tæt på en lederskikkelse, mm. han mener, at nu skal han arve magten, og han går så først til den afdeling, som er i København, og siger, det er mig, der skal overtage. Jeg er kongprinsen, og nu skal jeg være konge. Ja. Og så siger de, glem det, det ved så, så, så får han nej hos den ene, så går han til den anden afdeling og siger, Øh, øh, hvis jeg kan være konge med jer, så, så vinder vi over de andre, og så bliver jeg konge. Og så har jeg han lovet dem et eller andet. Men det er jo også det, der beviser lidt i miljøet, at ikke bare, øh, der er rigtig meget dialog, der er rigtig meget øh, forhandlinger hele tiden. Det er ligesom politikere og sådan noget. Men det skal så siges, at det afdelingen gerne vil have frem, det er, at, at de har jo ikke været ude at skyde mod de her mennesker. De er jo og skudt mod dem, og de skyder faktisk bare tilbage for at redde deres egen røv. Ah, så det ah. de er nærmest nødværv? Det er Nej. jo det, de siger, ja. No. Men, men har de også en, som de vil have en som kronbrænd? Nej, fordi de kommer. ønsker jo ikke at være en del af brothers. De vil faktisk have no. noget helt andet. Og de vil faktisk ikke samarbejde med de andre mennesker. Prøv lige at Altså. Det, vi, vi er dybest set på sådan noget. Du må ikke slå de andre børn. Nej, men han slår mig først, og ja. så må jeg gerne. Det er der, vi er. Ja. Og så har vi en Man maximum. kunne jo vælge at sige. Er de, de skyder mod os. De vil ikke lyst til at være i krig med dem. Så. Ja, men så er det, at du ikke forstår mentaliteten i bandemiljøet. Er, hvis de ikke skyder tilbage, så mister de der, de der styrke i det kvarter, de bor i, og mister de forretninger, de har gang. Mm. Aha. Så de, de er faktisk presset til at skyde tilbage. Kør du den, Sebastian? Altså, oh, nu skal jeg sige, at det er jo ikke. kun den ene side, jeg har fået den af. Jeg prøver at få den på den anden side, men de er ikke så snakke tagelige. Ligesom, men jeg skal, jeg skal lige høre, nu ved jeg ikke lige, om jeg, jeg så i timen, ham der, ham, der er død den tidligere, hvem er han, og hvornår døde han Jamen, han, han er en eller anden højstående, der har været, en del af brothers, har været en del af de her store konflikter, brothers har været i. Han er så død, øh, jeg har ikke kunnet få at vide, hvorfor han var død. Men ikke, men ikke i forbindelse med en konflikt? Nej, han er ikke død okay. i forbindelse med en konflikt, men han er død. Og, og det, der så sker, det er, at han har jo altid haft en højrehånd, og den her højrehånd føler sig, at nu det er det ham, der overtager. Yes. Så det er sådan en historie, er. Okay, godt så. At være presset til at gå ud og skyde mod nogle andre. Nej, ja, vi arbejder stadig på at forstå mentaliteten. Men Nitem, tak skal du have. Du gør os klogere også på det felt. Sebastian Rikelsen, tak for øh, din øh, indsigt og assistance altså og gode historier. Tak til Nima Samani, som sidder og styrer produktionen for os. Det var Politiradio for den gang. Vi er her igen med nu. Du lytter til Radio 24 -7.